Den här veckan har vi verkligen suttit fast i en eh, tecknad värld. Ja, vi, vi brukar ju förlora oss själva i fantasin. Men jag skulle vilja påstå att vi har som gått steget längre nu och, och brytt, någon slags, eh, brytt någon slags barriär. <laughs> jo, men det var väl bara en tidsfråga innan vi skulle göra det. <laughs> ja, jag före det senare så <laughs> Ja, visst. Nej, men det är skönt att få... Um... Ja, Gå steget längre ibland Att gränsen mellan fantasi och verklighet Kan få bli lite diffus inländ. Ja, jo, för det kan man ju säga Att den blev i det här då. Ja, jo, visst <laughs> Vad är det vi har tittat på? Vi har sett Who Framed Roger Rabbit Och som på svenska hette Vem sätter dit Roger Rabbit Ja, exakt, exakt Från 1988 Då regisserad av Robert Semikis. Men skriven av Gary K. Wolff, som då har publicerat en bok 1981 som hette Who Censored Roger Rabbit istället. Ja, det blev lite en chock för mig när jag satte mig och gjorde lite, lite efterforskningar för det här avsnittet. Mm. Att jag hade svårt att tänka mig att det här var baserat på något slags källmaterial. Alltså att det fanns någonting innan. Eller hur? När jag såg det i eftertexterna att den var baserad på en roman, så tänkte jag, va? Hur, hur är det gjort, helt enkelt? Det var lite samma tanke som slog mig, för jag menar, alltså, det här är en väldigt visuell film. Ja. Väldigt, väldigt visuell. Ja, vi ville verkligen understryka väldigt faktiskt, för det är den, <laughs> herregud. Och, och att det då skulle vara baserat på ett källmaterial som är inte visuellt. Jag menar, ja. det är klart att det är visuellt för läsaren Men mm. det är inte riktigt samma typ av visualisering <laughs> Nej alltså man, man tänk sig själv Tecknade serier fast I någon slags textform alltså mm. Roger tog fram pistolen Den var jättelång Den var så lång så han kunde peta sig På stortån med den <laughs> Eller <laughs> alltså... <laughs> Okej okay, det kanske skulle funka men. <laughs> ja, ja, kanske inte, inte som Hårdnackad deckarhistoria men. Nej <laughs> Vi, vi kanske ska påpeka här att vi har ju inte läst den här boken. Nej, visst. Jag Så vet inte du... ens vad jag skulle kunna få tag på den här. Jag menar, den Aj. är den är ju herregud lika gammal som jag är. <laughs> ja, faktiskt. Där sa du någonting. Utan att vi vill avslöja någonting. Mm. Så. <laughs> ja, uh, nej. Det, det, det gör mig ju nyfiken. Det gör det. Det skulle vara lite kul att få bläddra i den. Mm. Bara få bläddra i den och bara läsa kanske en sida här och där. Mm. För det, det låter ju lite intressant. Ja, det låter ju väldigt spännande, om inget annat. Ja, visst. För um, jag hade velat se hur um, den här författaren löser att få världen att fungera, så att säga. Mm. Det mm. funkar ju väldigt bra visuellt i en film. Eller kanske i en tecknad serie, beroende på hur det är tecknat. Mm. Men... Uh, Nej, jag är nyfiken. Så det är, det är någonting som jag faktiskt ska titta lite närmare på privat sen. Ja. Men tyvärr, vi har inte hittat boken och vi har inte kunnat läsa den. Men spännande ändå. Ja, ja vi får nöja oss med filmen för den här gången. Ja, men vilken film? Ja, precis. Det, det är ju ändå inte nog bara. Verkligen inte. Nej. Alltså när den här kom i synnerhet så var det ju ganska mycket wow över det hela. Alltså den var ju väldigt... Jag vill faktiskt använda ordet radikal. Ja. Mm. Eh, kanske inte på det sättet som man annars använder radikal. Att det var inte så att det var stötande eller galet på det sättet. Men det är, ju, det är ju helt otroligt egentligen att få seriefigurer att få liv och hoppa ut och umgås med riktiga människor. Mm. Ja, eller just... idag är det förmodligen inte... Så liksom i ögonfallande därför att det, det är gjort. Mm. Mm. Men vi har ju också en helt annan teknik för att göra sånt idag. Ja, exakt. Tänk på att den här alltså är gjort 88 mm. och ser ändå så här bra ut. Ja, fortfarande. Ja, fortfarande. Det är väldigt magiskt gjort. Mm. Någonting riktigt magiskt i hela filmen. Mm. Och en jättekul idé också. Just och. och och ta intecknade tecknade karaktärer på det här viset och slänga in dem tillsammans med vanliga skådespelare så att säga mm. Sen är det ju ett koncept som har um, gjorts flera gånger Jag, jag kan mm. så här på rak arm komma ihåg uh, Cool World uh, mm. Space Jam Looney Tunes Back in Action mm. Men det som um, egentligen definierar de här andra filmerna är att det känns inte lika bra gjort. Nej. Inte ens då Space Jam och Back in Action som då rent tekniskt är överlägsna därför att de har bättre teknik och de har förfinat mm. mycket av den här hur man slår ihop det tecknade med det verkliga. Mm. Men där är ett par aspekter som gör dem sämre i mina mm. ögon. Mm. Och det är helt enkelt det här att, att karaktärerna är medvetna om att de är med i en... I en så att säga, tecknad film. Alltså mm. även människorna agerar som att de är med i en tecknad film. Och mycket av behållningen för mig i Who Framed Roger Rabbit är att människorna är fortfarande människor. Ja, precis. Med de begränsningarna som, som existerar i vårt universum så att säga. Ja. Vi, vi har ja. våra naturlagar som vi måste följa. Mm. Mm. Medan då tunsen eller de tecknade figurerna kan ramla ner från höga höjder och få kassaskåp och kylskåp i huvudet och mm. det enda som händer det är att de blir platta och sen helt plötsligt så, så är de normala igen mm. Mm. och det köper jag därför att, ja men herregud, de är tecknade figurer ja, exakt. men när människor börjar och hålla på sådär så där så känns det inte riktigt det blir lite fånigt ja, alltså illusionen bryts för mig ja jag vet inte om du känner likadant i den svängen. Jag, jag har faktiskt inte, inte sett de två filmerna så att jag är inte säker på hur pass dåligt liksom det gör sig egentligen. Men jag kan ju tänka mig, som du säger, att det bryter en illusion. Mm. Verkligen. Sen är jag ju fullt medveten om att, att de här två andra är gjorda för barn- och eh, mm. Cool World gjordes ju för en vuxen publik Men den ser ju också väldigt, väldigt annorlunda ut Och liknar Who Framed Roger Rabbit mer mm. men, men just Space Jam och eh, Back in Action var ju till barn Och därför så, så känner väl skådespelarna och regissörerna att Jo, men då kan, vi, då kan vi släppa loss Jo, förmodligen så här. Tyvärr är det så. Tyvärr, ja, ju barn tycker säkert att det är jätteroligt. Men, mm. men det, det som kunde funnits där, och som kunde varit så otroligt bra, det, det blir så där istället. Det är väl därför den här håller tidens tand bättre också då. För att den är ju inte en, en barnfilm. Mm. Även om det finns ganska mycket sån typ av humor här och där när det händer saker i den tecknade, ja, inte i den tecknade världen för. Det är ju för det mesta i våran värld som man befinner sig i, även om det finns en tecknad värld där också som är Toontown. Men eh, det är fortfarande en, en vuxen film mer eller mindre, ja familjefilm åtminstone så att man kan ju verkligen uppskatta den här utan några som helst problem även i våran ålder. Mm, definitivt. Alltså det barnsliga där, det är ju en karaktär som kanske är skapad för att göra barnsliga skämt eller barnsliga handlingar. Mm. Och när den då är privat så att säga, när den är utanför studion, mm. så fortsätter den ju fortfarande att agera på det sättet därför att han eller hon är skapt så. Ja. Och, och då köper jag det liksom, att ja, ja, men det är, det är den här karaktärens personlighet. Mm. Sen kan man tycka det är barnsligt eller dumt eller vilket som, men, men det är han eller hon. <laughs> ja. Och precis som människor som kan agera barnsligt eller dumt så varför inte se er i figurer? Ja, nej visst. Det är, det, är, det är en personlighet som sagt. En personlighet kan ju vem som helst ha tecknad eller otecknad. Mm. Naturligtvis är det ju sekvenser som eh, bryter mot det här med, med då de mänskliga naturlagarna och fysikens lagar där i, i den här också. Men det är inte så påträngande att jag eh, reagerar på det. För att då är karaktärerna i regel i den här Toontown och då är jag då beredd att köpa att jo men när de är här så, så bågnar då den mänskliga naturlagen lite för inflytandet från den här världen då så att säga. Ja. Men en människa kan inte överleva ett kassaskåp i huvudet. Det är väl eh, <laughs> poängen med hela den här historien. <laughs> ja, det är det ju faktiskt också. Vi får ju se en och två gånger. <laughs> För då, då är vi ju nyfikna. Vad handlar Who Framed Roger Rabbit om? Ja, det är så att Eddie Valiant är en hårdkokt däckare som avskyr tecknade figurer. Någonting som det som sagt finns gott om i granntrakten eftersom där ligger staden Toontown. Här lever då dessa som helt vanliga skådespelare och agerar i filmer tillsammans med riktiga människor. Det största namnet bland filmproduktionsbolagen det är studion Maroon Cartoon som ägs av den skämtsamma California Maroon. Och en dag så hyr Maroon in Eddie för att spionera på den förtjusande Jessica Rabbit gift med ingen mindre än ett av studions stora stjärnskott Roger Rabbit som misstänks vänsterprassla med någon. Eftersom Eddie verkligen behöver pengarna som Marone är villig att betala för jobbet så sätter han sitt hat för tecknade figurer åt sidan och smyger efter Jessica som mycket riktigt ser ut att umgås med ingen mindre än Toontowns ägare Marvin Acme. Med bildbevis på de två tillsammans beger sig Eddie till Maroon och delar även med sig av bilderna till Roger Rabbit som förstås blir helt förstörd av att se sin älskade Jessica tillsammans med någon annan. En dag senare kontaktas Eddie på nytt men den här gången är det av polisen som meddelar hur Marvin har blivit mördad och deras misstankar går givetvis direkt till Roger Rabbit. Men Eddie fattar snart misstankar om att det ligger en hund begraven och hur Roger faktiskt kan vara oskyldigt anklagad. Och det är när han börjar tvivla på polisen samt den egensinnige domaren Judge Dooms slutsatser som hans eget liv också hamnar i fara. <laughs> Passa så väl där. <laughs> Vilken soppa. Ja. Och Denna hund som ligger begraven. Vem skäller den på egentligen? <laughs> skäller verkligen döda hundar. Ja, det är just det som är så himla märkligt med den här historien. Ja, att verkligen. den skäller fast den är död. <laughs> <laughs> Vad jag verkligen gillar med den här det är att det är en klassisk noir Ja. Mm. Med den här extra twisten att det ser i figurer inblandade. Ja. Mm. För alla människor spelar seriöst. Mm. Och de har liksom arbeten och bryderier och mm. allt det som man har i livet. Mm. Det enda som är då tillägget är att de har grannar som är tecknade figurer. Som har sina bryderier. <laughs> <laughs> och den världen är så mysig att, att jag vill ju bara åka dit och besöka det. Ja, det, det kan jag tänka mig verkligen. Som tecknare så borde du väl vara särdeles förtjust i det här faktiskt. Jo, men det är ju så snyggt. Jag vet att vi ska komma mm. in på det visuella senare. Men alltså, det är ju så otroligt snyggt. Mm. Jo, men det är det verkligen. Det är en extremt schysst blandning av... Alltså både riktiga människor som använde sig av tecknade saker och tecknade karaktärer som då använder sig av riktiga saker. Mm. Det, det smälter ihop helt sanslöst bra, verkligen. Mm. Det är riktigt fint gjort. Mm. Men vi går lite djupare på det sen. Ja, precis. Det var, jag kunde bara inte låta bli. <laughs> Handlingen i den här berättelsen, mm. det är ju en... Lite av en klassisk deckare så att mm, säga. Precis. Ett mord har begåtts. Personen som är anklagad verkar ju uppenbart verkligen ha gjort det här mordet. Men kanske så är det inte så ändå. Nej, det är för enkelt. Ja, precis. Det är för uh, rakt upp och ner, för fyrkantigt. Mm. Där är någonting som verkar skumt. Mm. Och något som luktar. Så det är förmodligen hunden då. <laughs> ja, jo, men döda hundar luktar illa. Mm. Och den här historien har ett så oerhört bra tempus i sitt berättande. Mm. Jag menar, allting läggs upp lagom fort. Vi, vi introduceras till Roger Rabbit i vad vi tror är en äh, tecknad film. Mm. Men det visar sig att det är en live-inspelning ja. som pågår ja, just där, just då. Mm. Mm. En, en övergång som är, är riktigt Riktigt snygg Ja, Kanonkul verkligen alltså jag, jag hade ju glömt bort det dessutom hur den här filmen Egentligen hur den var Och vad den handlade om för det var jättelänge sedan Jag såg den när jag var väldigt liten senast Så jag blev faktiskt Jag blev faktiskt paff när de gör Den där klippningen mm. um, Att det är plötsligt bara panorerar man som ut Och så visar det sig att allting är bara en det Som har hänt, jag trodde de skulle Zooma ut från en tv eller någonting sådant Men mm. nej och um, Eddie Valiant är ju där och har varit på väg till då den här uh, studiechefen. Men har stannat mm. och tittat på under inspelningen. Båda introduceras. Vi får snabbt en bra bild av vad det är för typer. Vi inser att det här är nog mer att lära känna hos de här två. Men nu vet vi tillräckligt för att mm. vi ska kunna följa med dem. Mm. Och vi får snabbt också veta... Uh, att Eddie Valiant har ett och annat eh, lik garderoben, så att ja, säga. Ja, precis. Eller eh, åtminstone någonting som, som tynger honom. Mm. Mm. Att han är i stort behov av pengar och att han därför mm. är villig att göra det här jobbet fastän att det både är ett ett smutsigt jobb, mm. bokstavligt talat. Och eh, ja, att jobba med tecknade figurer igen eftersom att han har en... Eh, Lite antikänsla mot att jobba med eller mot tecknade figurer. Ja, precis. Figurer. Någon form av hat där som existerar ju. Mm. Och gror. Och när vi har fått det så får vi också följa honom vidare i hans vardag fram till att han ska besöka den här klubben för att spionera på Roger Rabbits fru Jessica. Mm. Och vi träffar hans eget kärleksintresse och vi får se hans vardag som sagt och några av hans bryderier och att han lever ett litet småsluskigt liv- för att han har tappat hoppet om och ett och annat. Och mm. det, det, det är så snyggt upplagt. Allting ja. kommer med lagom hastighet. Mm. Vem som än planerade den här filmen- har gjort det med bravur- för att vi aldrig förlänger på ett ställe- utan vi får precis så mycket som vi känner att vi vill ha- innan vi hoppar vidare till nästa scen- eller sekvens eller information. Ja, just inledningen är- Verkligen makalös just av den anledningen som sagt. Man introduceras för ett antal karaktärer, eh, hur de karaktärerna är eller lever, mm. och så inte för mycket av någonting och inte för lite av någonting utan bara som sagt en, en liten lagompresentation bara mm. som man, man som sagt. Man hänger inte kvar någonstans och att det känns som att det blir utdraget eller sådär utan ja, det är ju riktigt bra riktigt bra gjort. Man får tillräckligt för att man ska vilja veta mer. Man blir mm. nyfiken. Mm. Och det är helt rätt eh, tempos för en sån här film. För mm. jag menar hur mycket komedi och hur mycket galenskap den är. Det är ju en däckare och kräver ja, ju att eh, de eh, så att säga, reglerna och den eh, stilen håller ihop för att filmen mm. ska hålla ihop. Mm. Ja, och några smakbitar som jag verkligen gillade just under inledningen också, vad som var en stor behållning för mig, det är att få återse de här gamla klassiska tecknade ansikterna som man, som man växte upp med. Det var så enormt kul att få se dem på nytt, för det är ju ändå det är ju ändå tecknade personligheter som man egentligen inte ser någonting av idag mm. så, så jag blev barn på nytt verkligen när <laughs> man presenterar så här lite lite fint i bakgrunden väldigt många gånger personer som Dumbo till exempel som nu är ju väldigt väldigt stor och sådär. men jag kände ju, även igen de lite mindre, det var någon flodhästballerina ballerina som gick omkring på ett ställe bland mm. annat och sådana här bara karaktärer i bakgrunden som man, man kan ändå peka ut och känna igen. Även om man kanske inte har sett så himla mycket av dem. Men det, det, det förde mig verkligen tillbaka till 80-talet. Mm. Ja det är ju um, många bikaraktärer eller figurer som bara syns i bakgrunden. För just att göra världen så levande som möjligt. Mm. Mm. Främst på studion men även senare i uh, delar av Toontown och mm. andra ställen så ser man ju många klassiska Disney och Warner Bros figurer. Ja. Flodhästen och Dumbo nämnde du. Kvastarna från Fantasia är mm, Just det. Mm. <laughs> Väldigt snyggt. <laughs> Någon av de här um, strutsarna som jag också tror är i Fantasia eller Fantasia. Mm. Mm. Jag är inte helt säker där för det är ett tag sedan jag såg den filmen men en, det är en Disney-figur åtminstone. Mm. Och många, många små. Man ser bror Björn går förbi när ja, eh, han, han hoppar upp till spårvagnen. Och, mm. ja, det är så mycket arbete på att bara få bakgrundssaker att se fina mm. ut. Och att, mm. eh, att ge den värld de försöker bygga i historien liv. Ja, det är mycket kärlek som ligger bakom det där. Just mm. när man kan när man tecknar in sådana små saker som man bara ser under någon sekund men de är ändå där och de, de tillför ju enormt mycket för mm. världen Vad som är bra är ju att det är um, nya figurer som så att säga är uh, huvudrollerna ja. Jag tror det hade blivit för stora konflikter även för den här tiden om um, det hade varit Musse och Kalle eller Snorresprätt eller Daffyanka som just. hade varit mm. fokus mm. För bara det faktumet att vi har Två enorma studios med ett stort bibliotek på väldigt specifika karaktärer. Mm. Som de är väldigt noga med sina rättigheter idag. Mm. Extremt noga. Att det fanns en tid då de faktiskt kunde säga, nej men vi gör det här, det är en, det ja, är en kul grej. Ja. Det, jag, jag ser inte någon sån här studio idag. Som är villiga att göra någonting sånt Nej gud nej, nej alltså jag, jag satt och nästan gapade över Alla karaktärer som svansar Kors och tvärs överallt Och som man, man ibland bara ser en sekund Och ibland ser man flera sekunder av dem Och verkligen tänkte jag att shit att det kunde vara så här En gång i tiden mm. att, att de inte brydde sig riktigt lika hårt Som de gör idag För det är ju ändå ganska fånigt i en presentation vi, vi ska låta vara känner jag Men <laughs> ja jag tror mycket av kompromissen ligger i att det inte handlar om Disney-figurer eller Warner Bros-figurer. De är där för att förhöja liksom, känslan av mm. tunes mm. Och att det är lättare att ta figurerna på allvar om de, om de redan är etablerade. Alltså Det är redan figurer som finns, vi har redan sett dem. Men i det här universumet så är de skådisar som... Vilka skådisar som helst. Ja. Och där är ju också en sekvens där Roger diskuterar um, långben. Och säger liksom, åh vilket komiskt geni och, och mm. bla bla bla bla. Och det är ju jättekul där för att han pratar inte om en figur han har sett. Utan han pratar om en kollega som han ser ja, upp precis. till. <laughs> ja visst. Och det gör ju också så mycket för, för handlingen. För det, mm. det, det är inte bara liksom stumma figurer, de är levande. Mm. Och det är ju just därför som det blev så blodigt allvar i och med det här mordet eftersom att då tecknade figurer som mördar människor är någonting man ser mycket, mycket, mycket bistort på. Ja, det är ju verkligen en skymf för hela som den, den tecknade familjen så att säga. Mm. tecknade karaktärer lever ju ändå egentligen för att vi ska kunna skratta, får mm. man ändå säga. Och det får man ju också känslan av i attityden hos dem. Att mm. det viktiga är ju att få folk att skratta. Jag menar, mm. vad är viktigare än det? Och det är <laughs> Det säger ju en hel del om hur de ser på livet mm. Syn bara att människorna inte alltid är lika glada Och stralliga <laughs> Nej man kan säkert göra en fin analys där Om det här med att skratt förlänger livet och så vidare och att det är viktigt att ha mycket skratt Och, och glädje och nöje i sitt liv mm. Och det är det ju såklart och de, Men de är ju duktiga på att få en och skratta också De här karaktärerna så att mm. <laughs> man, får ju sin, man får ju sin portion och sin dos av ett gott skratt när man ser filmen. Mm. Vi kan ju inte avslöja för mycket om handlingen här. Mer än vad vi har pratat om. Därför att... Ja, det är ju en deckarhistoria, Ja, precis. Det är ju en däckare. Och, och att prata för mycket om handlingen kan ju... Eh, spoila delar som är eh, intressanta att få, få uppleva själv. Mm, visst. Däremot så... Eh, Tycker jag definitivt vi ska ta en närmare titt på några av karaktärerna i den här filmen. Ja. Yeah. Oh, yeah. Först och främst så är det ju helt klart Eddie Valiant vi ska titta på. Som, mm. som spelas mycket, mycket bra av Bob Hoskins. Mm. Mm. Han är lite av en favo alltså. Ja, speciellt i den här rollen och efter den här och efter den här rollen. Det här måste ju vara en av hans riktigt, riktigt stora och mest uppskattade Mm. Han har ju en annan som är mer ökänd... Jo, visst... Vi säger ingenting men vi kan... Nej. Men här gör han ju en fantastisk insats i alla fall... Man får ju vara nöjd över att ha sett honom... Och han får väl vara nöjd med sig själv också... Även om han nu är en... Hårdkokt och småkjurig och lite bitter... Han har ju inte så himla charmerande karaktärsdrag kanske... Men det tycker jag är så tillfredsställande när det gäller en karaktär. Mm. Jag brukar nämna det när serien Tintin kommer på tal och man frågar vilken karaktär föredrar du? Och jag säger alltid Captain Haddock. Ja. Mm. Och det är inte bara för att, liksom, att han har ett väldigt intressant vokabulär. <laughs> <Bomberganater>. <laughs> ja, det är väl det, det enkla han säger? Jo, det är det ju. Mm. Vad som är intressant med Haddock är att han vill göra gott. Mm. Han är ju en god person. Mm. Men han har en hel skeppslast med olika laster som tynger ner honom. Mm. Mm. Han har mycket, han måste övervinna med sig själv. Jag menar, att Tintin kan bara gå ut och gå och så, så gör han gott i princip. Det, det faller sig väldigt naturligt för honom. Ja. Medan Haddock måste alltid, så fort någonting händer, gå igenom vissa... Vissa, ska vi säga, nivåer utav att jag måste, jag måste, mm. jag måste göra det här. Men åh, oh, jag är så törstig. Åh, oh, en whisky, whisky, Nej, nej, nej, jag måste. Och det gör honom mycket, mycket intressantare som karaktär för ja. mig. Ja, absolut. Och dessutom att övervinna laster och brister och liknande är ju någonting som de flesta av oss kan identifiera oss med, även om vi mm. förhoppningsvis inte har last av den typen. <laughs> inte att man måste dra, dricka en whisky varje gång man ska göra någonting. Man måste ju uttala sig själv. Nej, men det är ju just det här att um, man har någonting att övervinna och mm. det är så tillfredsställande när man gör det. Mm. Eddie Valiant här har ju en hel del som sagt var saker som tynger honom. Mm. Han, han startade den här detektivbyrån med sin bror som nu tyvärr är död. Mm. Och det är ett tag sedan och han har inte ens rört brodorns del av då det kombinerade kontoret och lägenheten. Mm. Och det är ju tragiskt och samtidigt lite creepy. <laughs> men, men man ser, där är, där är mycket sorg... Och, och mm. mycket bitterhet. Ja, enorm. Och så paras den ändå ihop med en karaktär som inte kan hålla trut. <laughs> nej, verkligen. George R. Ja, Fast lite man... tyvärr så. Vi kommer dit. men. Ja, äm... ja nej, men han, är ju, han är ju som en, på ett sätt en frisk fläkt då, i den här historien. Och i, i den här miljön då, där vi ändå är. Där det bara är annars i stort sett glada karaktärer. Mm. Väldigt mycket... Hopp och skoj. Och så kommer då Eddie och som sagt har lite mer karaktär i sig helt enkelt. Och det gör honom, honom mer intressant. Jag håller fullständigt med dig i, i resonemanget och när du tar upp Kapten Hardock som ett, som ett exempel. Mm. Vad bra. Det gillar <laughs> <laughs> <laughs> För han har ju inte bara läst då. Man säger ju även att han har ett litet... Eh, drag av civil olydnad så att säga att han, ähm, även fast han på sätt och vis då tillhör samma sida som polisen mm. så äh, har han inga problem med att tänja lite på lagar vi, vi ser honom äh, hoppa upp och åka spårvagn på ett sätt som man förmodligen inte får Ja, <laughs> <laughs> den är snitt Um, och att uh, då ungarna som redan sitter och och säger liksom men, men har inte du bil? Äh, men behöver bil när man har världens bästa transportsystem? Ja, <laughs> precis. Som man kan ju på. Men det, det är en bra plantering för det ser vi väldigt tidigt. När, när han mm. sen står inför då Judge Doom som mm. är då den som är den huvudsakliga lagen då i Toontown mm. så är han ju inte sen med att både håna och säga dumma kommentarer eller eh, liksom eh, spinna det som dummaren säger eller påstår åt mm. liksom mm. dumma håll. Liksom, han, han gör när av den här mannen då. Och det är ju den så att säga civila olydnaden och det är ändå en, en nivå som vi kan acceptera. Det är inte så att han är rätt ut otrevlig eller eh, oförskämd utan han svarar bara dumt på vad han tycker är dumma frågor. Ja, ja men han ska ju vara hårdkok som sagt så att mm. han måste ju ändå ha någon form av pondus och våga se ifrån eh, och agera precis som han själv vill agera. Han är ju ändå, jag tycker många gånger är ju ju sådana med just däckare, privatdäckare och sådant att de står som på ett sätt överlagen på något sätt tycker de själva. Mm. Men, de har sina egna metoder för att undersöka saker och för att Alltså de tar, sin, de tar saker i sina egna händer Och gör på sitt eget vis Och det gör ju verkligen Eddie Han är ju någon slags Dick Tracy Eller mm. vem man nu ska jämföra med Jag följer mina egna regler mm, Precis, precis <laughs> ja. Men det är väl så man uppnår resultat I den branschen Ja, precis Jag finner inte heller Eddie liksom Otrevlig eller sådär Eller att jag inte kan sympatisera med honom Även om han är lite tjurig och lite vresig Och väldigt, väldigt bitter av sig som sagt Jo men man ser tydligt att det är inte det enda i honom. Han har dragen Nej. av att vara både sympatisk ja sympatisk är han ju hela tiden men att <laughs> eh, att ha empati och att vilja andra väl och göra gott och mm. man ser ju att han längtar tillbaka i en sekvens på något ja. sätt när han tittar på gamla foton och bläddrar bland det ja. sådana här Precis. gamla tidningsklipp. Jo han saknar ju en, en svunnen tid. Mm. Det är ju det. När bröderna var vid livet. Ja. Det, det är väl det som är nyckeln då till hans nuvarande situation. Att ja. brodern stod förmodligen för mycket av glädjen de emellan. Och när, den, mm. när han försvann så tog han det med sig. Ja. Utmärkt och porträtterat av Bob Hoskins. Jag, mm. jag gillar honom som skådis. Av någon anledning gör han oftast den här lite typen av roller. Ja, men han, är ju, han är ju duktig på att vara liten, vresig och Eller en liten skojgubbe Jag menar han ja. är ju med i huck också mm. Och spelar Kapten Krooks Då bekänt kan man väl kalla det mm. Mm. Och då är han ju en liten sån här jag säger som bara går runt Och liksom, ja, ja, ja Jo, ja, ja. <laughs> jo det är han också väldigt roligt och bra vad jag kan reagera lite på som är ett litet negativt drag hos skådespelaren mm. det är att när han försöker att se neutral ut eller äh, inte ha något specifikt ansiktsuttryck mm. då ser han lite så här äh, förvånad ut som att någon har ställt en svår fråga han inte har en aning om svaret på. <laughs> Det ser lite dum ut, nästan. Tomm i blicken. Ja, tom i blicken snarare än dum kanske. Men det är liksom, vad var du du frågade, sa du? Ja, jo, det klickar inte där inne. Men till hans sura och lite bittra och negativa karaktär så behöver vi ju en kontrast. En motpool. Ja. Och det har vi ju i Roger. Mm, det finns då ingen starkare motpool. tror jag, verkligen. Han är ju fullkomligt från vettet, hörde jag på att säga, men han är ju en, han är ju en, en riktig ton verkligen, mm. en, en tecknad figur, avtecknade figurer. Och det är väl det som är hans största brist som karaktär, ja. mm. att han är, han är inte subtil för fem öre, och vilken galen seriefigur du än tar... Åtminstone från den här eran då. Jag menar Snurresprätt kan vara ganska galen. Daffy kan vara ganska galen. Kalle kan vara ganska galen. Men de är inte galna och liksom utflippade hela tiden. De har Nej, ögonblick just. utav nästan kontemplation. Att de mm. reflekterar. eller att det, det är inte bara fullt ös hela tiden. Medan Roger då ska vara en karikatyr på en karikatyr. Ja. Ja, han är ju som sagt, han är som överallt hela tiden. Jag blir, jag, de, de, ibland kan jag nästan få huvudvärk av att lyssna på honom. Mm. För han håller ju verkligen aldrig tyst. Och han, han rabblar ju. Mm. Och, som sagt, det kan bli lite för mycket av det där goda. Och det, det är väl lite det han är. Jag hade gärna sett att de hade lugnat ner karaktären lite- Mm. Eller hade gjort att, att Det här var hans nervositet Han är ju ändå anklagad för mord mm, ja Och att i hans nervositet Så, så spelar han över Och mm. går för långt Mer än vad som då är vanligt för en ton mm. Och det kunde ha etablerats riktigt snyggt För jag menar, vi, vi ser honom få en utskällning Ganska tidigt i filmen Att uh, han då inte ser uh, Rätt saker som snurrar för ögonen När han har fått en smäll i huvudet Mm och, och då ser vi ju hans lite nervösa och osäkra sida. Mm. Och att han blir väldigt skrikig och gapig. <laughs> ja, men sen visar det sig att han alltid är sådan. <laughs> när man verkligen lär känna honom. <laughs> så det där är väl en lite missad chans. Mm. Men ändå, alltså han är en karikatyr som sagt. Och om man inser det så ser man på honom lite lättare än vad man... Hade gjort om man trodde att detta här var en, en 100 procent seriös tolkning av seriefigurer idag. Mm. Eller då, mm. rättare sagt. Ja, jo. Då var det ju ganska mycket sådana här typer av figurer ändå får man väl dessutom säga. För det var väl mest det man skrattade åt. Eller åtminstone mest det vi skrattade åt när vi var 6-8 år gamla och sådär. Då var det ju liksom karaktärer vars ögon höll på att verkligen falla ut från ögonhålorna. Mm. Och det var stekpannor i nyllet och allt sånt där. Liksom ett kastaskåp i huvudet och sånt där. Mm. Och det var, då var ju ganska extrema karaktärer i sig också många gånger som råkade ut för det här. Mm. Men jag tycker ändå inte att de är fullt så extrema. Inte ens figurer som skapades senare på 90-talet som då skulle vara extrema känns fullt så här. Ja, jag tänker på Doreen Stimpy på 90-talet på de extrema. Ja, det har du i och för sig en poäng i så att det jag säger stämmer väl kanske inte hundra procent. Men jag tycker ändå inte att när de är så mest hysteriska att de är i närheten av Roger Rabbit. Ja, nej, han är fortfarande, han är fortfarande lite för mycket det han. Jag har ju faktiskt eh, väldigt stort tålamod med Rennes Stimp och tyckte faktiskt att det var en väldigt underhållande serie när jag såg den och skrattade väldigt friskt åt mm. deras humor och hur extrema de är. Men som sagt Roger Ja det är någon form av Svingande miss som man säger mm. Jo Tyvärr på gott och på ont mm. Jag tycker ju inte att han är en dålig karaktär Och eh, som kontrast Till då Eddie är han ju bra Därför att han är ju den fullständiga Motsatsen mm. Mm. Men som sagt var att Ibland får man lust att, att Trycka ner en volume Precis Antingen på en själv eller på honom Ja visst Men som sagt Det är en karikatyr och då mm. kan man Acceptera att det är lite Extremare men eh, Jag tror att det var någon idé Med att jo men vi gör det så extremt Som möjligt och, jo, ja. ja Han ska vara skogstokig verkligen mm. Det blir kul ja Jättekul <laughs> Han funkar men Det kunde ha varit ännu mer och det, det är ju väldigt synd just därför att han ändå faktiskt har sitt namn i titeln på filmen också. Så. <laughs> och på tal om Roger så har vi ju båda hans arbetsgivare R.K. Maroon som spelas av Alan Tilvern mm. och även då Marvin Acme som spelas av Stubby K. De här två är ju viktiga för handlingen men de är samtidigt inte med så mycket som man hade kanske kunnat vänta sig. Nej, jag vet inte riktigt vad jag, ska, vad jag ska säga att jag får för bild av dem Den ena är med typ ja, extremt lite om vi säger så mm. Den andra är med lite mer men fortfarande med väldigt, väldigt stora mellanrum Alltså just Maroon som som sagt hyr Eddie till en början För att, för att avslöja huruvida Jessica har någon slags kärleksprassel mm. på sidan om sitt, sitt äktenskap han, han ser man ju ändå en, en del av just i början När hyr Men sen så tar det jättelång tid innan vi faktiskt får höra någonting om honom igen mm. Och då är han ändå som sagt rätt viktig också För, för historien mm. Så att jag får som, som ingen bra uppfattning om honom egentligen Förutom att han är en riktigt hårnackad affärsman Som det verkar mm. Och en hård arbetsgivare också Ja, det också ja. När vi ser honom första gången står han ju och skäller ut ljudkillen <laughs> <laughs> Jo, det är sant. Men där kan jag göra ett litet off-topic om det är okej. Okay. Ja. Det är väldigt vanligt när man gör animerad film att man spelar in ljudet först och att animera efteråt för att det är lättare att synka bilder till ljud än mm. tvärtom. Eller man gjorde så för åtminstone. Mm. Men varför mixar de ljud till då en tecknad film när de spelar in filmen som de spelar in alla andra filmer jo ja, oh, precis. Mm. <laughs> så det blir en sån här, om man är medveten om vad det är de faktiskt gör så bryter det eh, illusioner. <laughs> mm, mm. <laughs> För att om, de, om man nu i det här universumet spelar in en tecknad film på samma sätt som du spelar in vilken film som helst du är ju bara ju hålla mikrofoner och spela in ljudet. Det är ja, ingenting du visst. måste spela in före eller efter. <laughs> ja, det är, det är lite tankvärt sådär. Och tänka just i detaljer. Men vi är ju medvetna om, utan att säga för mycket, att den här maskinen som man då ser dem använda får ju en äm, relevant funktion senare. Jo. Så det är ju därför som den är med för att vi ska få ut en krok. Ja, exakt bara veta vad det är för något. Men eh, R.K. Maroon som sagt han är ju lite den generiska, liksom storpampchefen ja. mm. på en studio. Men mycket mer har han inte att komma med faktiskt. Nej, Nej som sagt han är, ju, han är ju knappt där också så att man får som inte så mycket koll på exakt hur eller vem han är. Mm. Han visar ju vissa drag av sympati när um, vissa fakta kommer fram för uh, Roger. Mm. Men det är väldigt lite och så här i efterhand kan man tycka att lite spelat Ja, det är det ju naturligtvis ja. du spela men, <laughs> <laughs> men, men rollfiguren verkar inte helt ärlig i sin uh, tröst Föraningar <laughs> Ja, som sagt det är svårt att prata om alla karaktärer också för att vissa är ju inblandade i ja, smutsaffärer Ja, en hel del av dem faktiskt mm, mm men den andra det här Marvin Acme mm, som syns ännu mindre. Ja han eh, tyckte jag var intressant på ett sätt och det är att han etableras som då eh, då mannen som skapar alla föremål som då det här företaget Acme säljer mm. och alla som har tittat på eh, Warner Brothers eh, tecknade Looney Tunes bland annat Gråben och Julben. Mm. De vet <laughs> ju att eh, Akme är väldigt prominent i det universumet. Ja, oh, de tillverkar allt. Allt. <laughs> Från ja, bomber till handfat, jag menar. Ja, det, det var jättekul att, att se honom av den anledningen när han presenterade sig och man fick se att han hette acme i efternamn. För då spärde jag verkligen upp ögonen och tänkte, vad? Och sen demonstrerar han ju också både en och två Grejer för Eddie när de träffas första gången. Mm. Och då kände jag också det att åh, vilken kul referens och där. Och det är ju överlag i den här filmen många sådana roliga referenser. Det är mm. det jag tycker är väldigt skoj också. Men där visar sig ju att, att den som har skrivit manus, eller boken för jag vet mm. inte om det här är med i boken heller, visar ju att jo men vi vet att det här finns, hur kan vi baka in det här för att både knyta mer an till det filmuniversum som vi redan har men också bidra till att lyfta fram historien och att göra historien intressantare. Mm. För Akme-produkter kommer ju spela en viss roll i den här historien. Jo då, vi kommer att få se mer av det. Men han själv, ja, jag kan väl inte påstå att jag blev särskilt förtjust i då Marvin Acme. Ja, det, det är svårt som sagt också på, på den lilla speltid som man faktiskt har. Mm. Han, han presenteras mest som en, en kuf, en, en komisk kuf. Ja, han är väl så nära en ton man kan komma och ändå vara människa, så att säga. Ja, ja. Men eh, karaktären i sig var jag tacksam över att han inte tog mer plats än vad han ja. gjorde. Nej, visst. Mm. Så vi hoppar till en roll som jag tycker är mycket roligare och intressantare, faktiskt. Ja, som faktiskt tar lite mer plats. Mm. Och är viktig. Ja och är riktig och förtjänar Och få vara både riktig och ta plats mm. Det är ju naturligtvis Valiants kärleksintresse Dolores mm. Spelad av Joanna Cassidy Ja, riktigt bra spelad också Ja För hon ska ju vara den här tjejen Som Eddie har varit ihop med Eller åtminstone umgått med I många år mm. Främst då när brodern fortfarande var i livet Och de ska tydligen ha haft en väldigt Väldigt solig relation Mm. Men att även den har då surnat lite i och med eh, broderns bortgång. Ja, och Edis förfall, <laughs> som ja. man får kalla det. För det märks ju att hon bryr sig fortfarande om honom. Vi, vi mm. hör ju att han får låna pengar för att kunna klara hyran. Men att hon nu håller på att hamna i problem därför att ja, det saknas pengar där det inte ska saknas <laughs> pengar. Mm. Och hon är ändå villig att göra det. Och hennes goda natur... Lyser igenom även fast hon försöker att vara liksom, bestämd, arg, ja. irriterad. Ja, visst. Men hon är ändå väldigt snabb med att faktiskt hjälpa Eddie när han behöver det. Mm. Mm. Både en och två gånger. Ja, hon har ju lite mer innehåll i sig- och betydligt mer tid också. Som mm. sagt, det här är ju ändå en karaktär som faktiskt etableras. Och vi får se fler än en gång under filmens lopp och som också gör sitt för, för historien. Mm. Jag menar, hon är ju inte en huvudroll på det sättet att hon, att hon har extremt mycket eh, tid. Hon, hon har inte lika mycket som Eddie eller Roger. Nej, visst. Visst. Men hon är ju en av stöttpelarna som får Eddie att fungera. Ja. Och det gör henne ju oerhört relevant både för handlingen men även för hur saker utvecklas. Mm. För som sagt, ja, hon är en stötta och hon är eh, förmodligen en hel del betuttad i honom fortfarande. <laughs> jo då, det får vi väl någon slags antydelse om lite här och där. Att eh, kärlek spirar. <laughs> ja. <laughs> Även där det luktar sprit. Ja, precis. Ja, för det gör det ju till och från att dissat. Men eh, jo då, Joanna Cassidy gör ju, gör ju sin roll väldigt bra. Mm. Mycket, mycket trevlig roll. Jag eh, tycker det är en fröjd att se faktiskt. Mm. Mm. Vi får ju inte glömma heller att den här filmen är satt att utspelas 1947. Mm. Och där är ju vissa normer och vissa levnadsregler så att säga. Särskilt då i USA. Ja, för hur man får föra sig och göra saker. Och um, det är ju naturligtvis en snäva roll för en kvinna att spela eftersom att kvinnor hade ännu mindre framträde då. och mm, ännu mm. mindre möjligheter. Men jag tycker ändå att trots det så känns hon som en riktigt stark kvinna och kapabel dessutom. Oh ja. Mm. För det är väl det vanligaste Att kvinnor inte både Läggs fram som kapabla och starka Utan lite mera Åh oh, gud kan du hjälpa mig Jag, jag behöver hjälp Ja vi, vi, har ju, vi har ju pratat om Damsel in distress flera än en gång Här verkligen Och, och suckat uh, lite grann Över hur de kvinnliga Hur personerna Eller då vissa biroller har Egentligen framställs i vissa mm. filmer. Alltså jag har personligen inget problem med The Damsel in Distress som, som då den här karaktärstypen kallas. Men alla måste inte vara det. Nej, exakt. Och det finns så många sätt att göra det på. Mm. Bara för att du blir kidnappad eller då måste räddas betyder det inte att du är svag. Nej, visst. Det är det man vill poängtera. Mm. Nu är hon ju ingen damsel här, men det hade så lätt kunnat bli det. Ja, gud ja, oja. Oh Med tanke på vad som händer i historien och sånt där, att det är ändå en person som står Eddie väldigt nära, så kan man ju använda det för någon typ av utpressning och sådär. Mm. Och det hade ju bara kunnat göras sådär det, så där verkligen. Så det glädjer mig att man inte faller in i sådana gamla djurspår. Mm. Men som sagt var ingenting som den här filmen lider av, men alldeles Nej. för många i både äranden är gjord i och äranden representerar. Så. Mm. Mm. Men vi kanske ska gå till en annan stark kvinnlig karaktär. Ja, som syns väldigt mycket. <laughs> <laughs> ähm, även om äh, hon kanske inte läggs fram som en stark kvinnlig karaktär från början så äh, märker man ju snabbt att det är inte bara är yta där. Nej. Även om det är väldigt mycket yta. Det är väldigt mycket yta, ja. <laughs> <laughs> Den förtjusande Jessica Rabbit Som då får sin röst hörd Genom Kathleen Turner Ja yeah. Som av någon anledning inte är uppskriven i eftertexterna om jag har förstått det hela. Nej, rätt. det där är jättekonstigt. Jag satt och tänkte på det även när jag tittade på eftertexterna. För att jag, jag ville liksom hålla utkik på vilka som gjorde vilka röster och sådär. För jag förstod att vissa personer skulle ha gjort flera röster än bara till en karaktär. Mm. Och jag såg inte till Kathleen Turner där. Jag vet inte om jag, jag tänkte att jag måste ha missat det eller någonting. Men även i efterhand när jag då skulle kolla vem som faktiskt gjorde hennes röst. Så var ju det ganska svårt att få tag på ändå. Det var i alla fall inte lika enkelt som att bara se att Bob Hoskins är The Valiant och att Charles Fleischer gör rösten till Roger Rabbit utan det var, det var ju lättare att hitta vem som poserade för Jessica innan man ritade dit henne så att säga vem som var hennes... Eh, som modell mm. för att man skulle kunna ha någon att spela mot det, det känns ju jättekonstigt Vi vet ju inte om det är så att hon helt enkelt inte ville kännas vid rollen efteråt mm. eller att hon skämts för figuren eller för ja. vad hon har bidragit med för det är ju ingenting att sticka under stol med att Jessica Rabbit som karaktär är en lite det är obehaglig syn på kvinnor egentligen. Ja. Jo. Vi har alltså en media som jag skulle kunna greppa runt med en hand. Mm. En byst som påminner om två stycken huvuden och botoxläppar innan botox uppfanns. Mm. Det är ju... Ja. Om vi tar en kvinnlig karaktär i serievärlden som då skulle vara sexig från mm. den här tiden och gör henne ännu värre, alltså en karikatyr på karikaturen igen, ja. mm. då är det ju ungefär där vi landar. Det är bröst som är helt enorma och onaturliga. Mm. Och en media som förmodligen, särskilt med den bysten då, skulle brutits <laughs> efter tio sekunder om hon hade varit på riktigt. ja. Visst. Det, det finns ju ingenting som är naturligt med henne. Det gör ju absolut inte. Men hon ska ju vara den där som sagt. Fem fatalen. Ja, exakt. Och det, det är självklart, det har de ju ändå lyckats med så. Det är ju en sån här typisk och karaktär från kanske rent av 70-talsserier men i synnerhet 80-talstecknade serier där män har den här reaktionen att de faktiskt istället så bord och ylar och förvandlas till en varg i ansiktet. Jag tror de filmerna då refererar till dem ännu äldre än så. Ja, jo, det kan de faktiskt vara, ja. <laughs> Jag skulle nog satsa på 30-40-tal faktiskt. Ja, ja, just det. Det fanns ju svartvit också, inte mm. bara färg. <laughs> och det kan man ju naturligtvis ha åsikter om. Jag kan tycka att det är, det är för mycket på så sätt att vi, vi får ju hela tiden slaget i ansiktet. Hö, att eh, hon ska på något sätt vara det yttersta av kvinnlighet. Det mest fulländade ja. kvinnlighet. Och det håller ju inte jag riktigt med om. Som sagt var att eh, vissa saker är så fysiskt omöjliga att eh, det ser nästan lite obehagligt ut. Ja, ja, visst. Men om man ser det som en karikatyr på det. Mm. Och en karikatyr på vad karar ser i kvinnor. Så, att säga, ja. Ja. så är det ju en väldigt talande karikatyr mm. och blir lite samhällskritisk så att säga. Mm. Det här mm. är vad ni tittar på när ni vill se en kvinna. Mm. Och vi ser ju Precis. också en scen där Dolores och Jessica Rabbit i princip står sida vid sida. Mm. Och då framträder ju verkligen hur stor skillnaden mellan de två är. Mm. Mm. Det är ju intressant, alltså socialt sett, men om man tittar på den här filmen och tar med sig att oh, jag skulle vilja vara, vara ihop med Jessica Rabbit, jag måste hitta en tjej som henne, då visar den nog mer på hur dum man är än någonting annat. Ja, precis. Annat. <laughs> ja, det tycker jag absolut. Ja, alltså ja, Jessicas eh, som överrivna karikatyrporträtt den, den köper jag ändå mer än Roger Rabbits måste jag faktiskt säga bara för att jag tycker ändå att det finns någon slags humor i det hela Ja. och det är ju meningen också Alltså jag har inga jag har inte svårt för att, för att se att man faktiskt driver med någon form av ja, men som sagt, bild som man har på kvinnor. Mm. Och männen som då går runt och dräglar och tappar haken. Ja, exakt. För att när man hund dyker upp på scen och ska dansa och sjunga och flockas ju också kararna runt scenen och, mm. Mm. och är liksom så trollbundna och när man ser det så skäms man ju nästan lite för sig själv som kille Jo, precis, <här> för vad man har men, men sådär, det, det finns en humor där som jag definitivt kan se, så att även om jag givetvis också tycker att hon är enormt överdriven mm. eh, kroppsligt så det ska vara sådär, jag kan ändå skratta åt det. Jo, men det måste man göra. Alltså, det här är meningen att det ska vara roligt. Så skratta. Ja. Ta det inte på allvar. Därför att vi är väl medvetna om att det här är en så överdriven karaktär att du inte kan se det som någonting annat. Ja. Däremot så skulle jag vilja påstå att Jessicas karaktär förutom nu det fysiska är intressantare än vad många andra karaktärer är i den här filmen. Ja, oh ja. För hon framstår när vi ser henne sjunga och då scenerna senare i lågen som vi bara hör um, genom dörren, så att säga. Mm. Att, oh, det är en sån här storbystad bimbo-karaktär. Ja mm. Åh, oh, yes. Men allt eftersom det går så upptäcker man att hon är inte fullt så blåst som man kanske kunde tro. Mm. Utan är en väldigt skicklig manipulatör för att få uh, egna svar och... Uh, mm. Mm. Är inte fullt så hjälplös och dum som man gärna vill tro. Nej, visst. Det finns faktiskt mycket, mycket innanför pannbenet där. Mm. Och hon visar sig vara rätt slipad faktiskt. Mm. Men där kan vi ju tyvärr inte säga för mycket i och med att det är relevant för handlingen och mm. vad som kommer fram. Mm. Precis. Vi kan bara liksom understryka att hon är inte fullt så blåst som det kan, det kan framstå. Mm. Den enda gången där hon egentligen visar ett tecken på att vara lite liksom vacklandes mm. Det är när hon ställs inför Roger För som sagt, var där är mycket känslor där Och eh, Eddie frågar ju henne också Varför är du tillsammans med honom? Han får mig ju att skratta Och det är, ja. <laughs> det, är det viktiga för henne Ja, det är så fint Det är ju också en scen på eh, den här klubben där eh, Betty Boop är med Och... Eh, mm. Eddie säger till henne så, Är hon gift med Roger Rabbit? Mm. Och då menar han ju på att vilken lyckost han är. Ja, visst. Men hennes svar är Ja, vilken lycklig tjej. <laughs> liksom. mm, precis, det är så himla roligt det där. Ja. <laughs> det så, Vänta nu, vad sa du? <laughs> <Ja>. <laughs> Och det är som sagt, där är, där är så många nivåer på de där uttalen att, att undersöka. så. Mm. Mm. Tar man det bara ytligt då, då blir det en väldigt ytlig film. Läser mm. man lite noggrannare blir den helt annan. Mm. Mm. Men från en förtjusande karaktär till en lite mer otrevlig och kanske lite sådär skrämmande sådan. <här> Minst sagt. <här> vi har ju kvar Judge Doom som porträtteras av Christopher Lloyd ja. som vi också ska prata om. Och där finns det ju också Dels mycket att säga, men dels mycket som vi inte ska säga också. Ja. Jag kan ju säga så här att Christopher Lloyd är ju en, en riktig favorit. Alltså, det är väldigt få filmer jag har sett honom i där jag inte har tyckt att han har varit lysande. Mm. För att han, han har ett så oerhört specifikt skådespeleri. Mm. Han gör sin roll på... Ja, jag kan inte komma på någon som är ens i närheten av att göra ett skådespeleri som han gör... Nej, han är ju ganska speciell att se på också. Ja, och det är ju mycket av hans charm. Ja. Just som då, Judge Doom, är han mm. ju riktigt, riktigt obehaglig. Ja, extremt. På det bra sättet. Men han är creepy på ett sätt som han inte ens uppnår när han spelar Fester Adams i Adams Family. Nej. Mm. För där är han någonstans sympatisk, fortfarande mm. lite obehaglig, men, men sympatisk. Här är det ju verkligen jag är lagen mm. med stålskor. <laughs> <laughs> Och sin så här käpp som man verkligen kan tänga till folk med. Ja. Oh. Ja, det, han har ju en fantastisk uppsyn verkligen eh, i sitt. I, i sitt svarta utförande där med sin långa rock och sin riktigt tjusiga hatt och liksom någon typ av glasögon på det och också sådana här runda pilotglasögon mm. ja han är ju en karaktär verkligen när han kliver in i bild då, då tystnar man mm. Och han har ju ett väldigt speciellt intellekt också. Vi, vi mm. märker ju tidigt att han, han tänker på ett lite annat sätt. För även om han är då den som är eh, då högsta lagen i Toontown så är han ju ingen tune. Nej. Just. Och eh, det är ju lite lustigt att en människa vill ha det jobbet för det måste ju vara en väldigt eh, udda plats att försöka upprätthålla lagen på. Mm. Men då har han ju också skapat någonting som han kallar för Dead Dip. Som är en riktigt obehaglig sörjare där. Ja, jo. Den är ju som ganska effektiv för att helt enkelt ta ihjäl tecknade karaktärer på riktigt. Mm. För som sagt, som har, som har nämnt så en karaktär kan ju alltså, falla flera våningar och de kan få tunga saker i huvuden och allt möjligt kan bli skjutna utan att faktiskt dö. Men tar man en liten, ett litet dopp i den här dippen <laughs> så... Är det kört? ja. Då är det kört verkligen. Då är då är allting över. Mm. Då blir man upplöst. För det är väl just det som han då menar på. att Hur ska vi kunna få då seriefigurerna att respektera lagen om vi inte kan ge dem några konsekvenser. Mm. Ja, visst. Så där är det ju väldigt intressant. Han har alltså uppfunnit ett sätt att ha ihjäl figurer som tekniskt sett är odödliga. Mm. Det här är en kille man... Inte vill bråka med. <laughs> Nej. Och speciellt inte som då ton eller tecknat figur. Ja han ingjuter en hel del respekten där. Han är ju. Han är rätt elakartad av sig verkligen. Obehaglig. Ja. men en hel del i bagaget kan vi säga. Vi ja. kan inte gå vidare där utan att börja spoilera handlingen. och Det vill mm. vi verkligen inte. Nej. Men det är ju ja, det är en fantastisk karaktär Och vi har att göra med en fantastisk skådespelare I alla fall mm. Så att, här är vi ju nöjda på båda planen Verkligen oh ja. det, det finns mycket djup i Judge Doom Och det görs väldigt bra Tack vare Christopher Lloyd Ibland så brukar jag försöka föreställa mig vem hade kunnat spela den här rollen förutom den här skådespelaren. Det är mm. sån där liten tankelek som ja. jag kan leka ibland. Jag menar, det, det är fullständigt meningslöst, men ändå. Men ibland inser man att en, en roll är väldigt öppen och att en skådespelare gör någon så generisk prestation att man nästan har kunnat pressa in vem som helst. Ja. Här är det inte så. Jag kan inte föreställa mig någon annan i den här rollen <laughs> Nej jag har svårt för att bara spontant tänka ut någon Jag skulle verkligen inte vilja byta ut någon heller Självklart utan Christopher Lloyd han gör ju det här Precis som man vill se det ja. Jag säger bara great scott <laughs> ja. <laughs> ja Ja det, det är som väldigt naturligt lätt Att tycka om Christopher Lloyd också Överlag som scoris, Tack vare hans fantastiska prestationer I just tillbaka till framtiden Mm som också är en uh, Robert Zemeckis-film. Ah, just det. Ja. Det sa jag någonting, ja. Så det är, han, har, han har mycket plus i... I kanten. Ja, i kanten. <laughs> Men eh, även om han nu är väldigt duktig i tillbaka till framtiden. och man kan tycka om roll han har där. För det är ju verkligen en fantastisk roll. Det är också så fortfarande... Eh, jag säger neutralt att Christopher Lloyd gör en jättebra prestation i den här filmen. Och att han verkligen gestaltar en karaktär. Så bra att det inte finns någon annan som skulle kunna gestalta den karaktären bättre. Mm, verkligen. Vi kanske ska fortsätta med det visuella. Det tycker jag, för där finns det ju mycket att prata om ändå. Men eh, jag vill faktiskt hoppa direkt till eh, människovärlden. Även fast vi är ja. triggade att, att börja prata Town och Toons. Mm. Men eh, just i och med att vi har eh, nämnt semekis. Har du märkt hur mycket av det visuella i nu byggnader och eh, även i musik och eh, känslor i bild och liknande som är likt tillbaka till framtiden? Nej faktiskt inte Någonting som jag satt och reflekterade så mycket Över när jag såg den här nu För, för hur en komponerar både bild Men främst bild med ljud När det är lite mm. osäkert funderande Eller tveksamt Så finns det små inslag i musiken Som är nästan identiskt med Tillbaka till framtiden På ett bra sätt Jag menar det, mm. det blir nästan ett litet signum För de här kreatörerna Ja men det var någonting som slog mig för första gången nu när jag satt och tittade på att vänta, nu här, det här ger lite tillbaka till framtiden, vibbar. Mm. På ett bra sätt. <laughs> ja, men det är ju överlag är det här en visuell fest. Som sagt, det vore intressant att få göra en djupdykning och, och, och titta då på den här romanen som det ska vara baserad på. För jag har, som, som jag har sagt, lite svårt för att förstå hur den kan vara baserad på en roman och hur man kan göra den här filmen som en roman när den är just en sådan... Ja, en sådan visuell produktion. Och det ser ju fantastiskt ut. Alltså det slog mig direkt verkligen så fort som man för kameran från den här tecknade inspelningen som som sagt pågår när filmen börjar. Som senare visar sig som sagt vara en kuliss och alla inblandade som bara skårisar. Då, då tänkte jag direkt att jesses vad man verkligen har lagt ner tid på att kunna... Ljussätta de tecknade karaktärerna Det är det som gör också att de Är så himla levande tror jag Just för att man har verkligen tagit Miljöerna runt omkring dem Extremt mycket I beaktning När man, när man har tecknat in dem där Och det är väldigt mm. noggrant gjort Att om det då är ett, ett rött litet sken Någonstans då ska det här röda Verkligen, verkligen som speglas på karaktären och går de förbi mm. en, en lampa så då måste liksom lampan skina först kanske framifrån och sen över huvudet och så sedan bakom karaktären. så alltså det ser så himla snyggt ut de är, så, de är så väl inklippta i alla scener mycket tack vare ljussättningen alltså man har ju valt en väldigt tydlig stil på hur de lägger upp nu bild och ljus och det har förmodligen varit ett krav för att de, de ska kunna göra den här sammansmältningen mm. det är nog väldigt väldigt väl genomtänkt alltihop på varje scen och det gör ju naturligtvis väldigt mycket för ja, känslan, mm. illusionen och här är det extremt proffsigt gjort mm. Mm. det är väl bara i de lite nyare varianterna där jag tycker att man har kanske lyckats överbygga den här känslan av att de ändå inte är där. Mm. Lite mer eftersom att tekniken är då lite mm. bättre. Men det de har vunnit där i teknik, det förlorar de ju i handling och skådespeleri. Ja. Så... Men med det sagt så menar jag inte att det här skulle vara bristfälligt. det är... De har tagit bra och försökt göra mm. bättre. Men som sagt var Roger Rabbit är fortfarande den absolut bästa filmen med levande seriefigurer mm. så att säga som interagerar med människor. Mm. Och det vågar jag också gå i god för även om jag inte har sett allt för många av den här typen av filmer men jag har jättesvårt för att se att det skulle kunna göras bättre än så här det ligger så mm. sjukt mycket kärlek och efterarbete i att få allting att passa in så det är inte konstigt mm. att det ser så här pass bra ut då. Jo, men det är ju en kompetent studio till att börja med och, och vad jag vet så har de också haft Industrial Light and Magic involverat och där har vi ju en studio av specialeffektsmakare som är riktigt bra på vad de håller på med. Ja, jag, jag hade en bok en gång när jag var tonåring, jag lånade den från biblioteket som var en sån här liten samlingsbok med olika... Effekter och filmer som då Industrial Light and Magic jobbat med Och det var ju väldigt mycket spännande Från Roger Rabbit mm. Ghostbusters Och ja, massor Jo, de har ju haft med proffs att göra <laughs> Får man ju inte säga Tveklöst, men det krävs ju om du ska göra Någonting sånt här Ja, visst Även om, alltså självklart, jag tycker man ser ju en del skakigheter i bilden när de fiktiva figurerna är inblandade. Alltså, filmen är ju gammal och så är även tekniken, men mm. det är fortfarande fantastiskt snyggt och välgjort. Så att jag sitter mm. inte direkt och stör mig på att en karaktär kanske inte riktigt lyckas omsluta. Ett, alltså en tecknad karaktär kanske inte lyckas omsluta ett eh, riktigt objekt. Eller att det är tvärtom att en riktig karaktär inte lyckas omsluta ett fiktivt objekt på ett snyggt mm. Eller snyggt, det är ju, men, men inte liksom till hundra procent. Men vad då, jag kräver ingen perfektion. Jag tycker det här är så mycket perfektion som man som verkligen kommer. Ja, men de har ju jobbat med att göra stilen på filmningen så stilistisk som möjligt. Så att om det inte är hundra procent synkning mellan då det tecknade och det fysiska mm. så bryr du det inte därför att stämningen överbygger ja. den bristen mm, så att mm. säga. Och det är väldigt få ställen där det är liksom i ögonfallande, då måste du verkligen sitta och leta. Ja. Mm. Det finns ju jättemånga sådana där scener där de verkligen det märks att scenen är gjort för att det verkligen ska det ska bli den här illusionen av att de tecknade karaktärerna finns i våran värld. Eller tvärtom för den delen lite längre fram när man kommer till Toontown också. Men det är mycket där som är snyggt gjort verkligen. Som ser himla läckert ut just med hur, hur de tecknade karaktärerna interagerar med omgivningen. Och det är bara så himla kul. Bara, bara en sån enkel sak som att de hoppar upp på en låda och lådan vickar till lite granna. Eller att någon då blir tillslagen så att personen flyger in i en vägg. Och på den väggen mm. sitter en tavla som då... Kanske skakar till eller det inte har fallet ner eller sådär. Mm. Illusionen måste ju upprätthållas att om du har den här figuren som då inte finns. Som då mm. kastas in i väggen. Så måste ju väggen reagera. Och även då föremål på den. Och det har de ju funderat ut väldigt, väldigt, väldigt väl. Ja, extremt väl. I varenda scen verkligen. Så att där ligger ju, det ligger ju en massa arbete bakom. Och det har ju också betalt sig. Ja, Mm, återigen, det är väl därför som filmen fortfarande håller så himla bra som de gör. För de har verkligen tänkt på varenda scen. Visuellt så är den ju faktiskt en fest. där ingenting som är dåligt. Det kan vi ju säga direkt. Alltså, jag drar den linjen i sanden. Det finns inget visuellt som är dåligt. Mm. Där är kanske saker man hade föredrat med på ett eller annat sätt. Men då är det personlig smak. Mm. Allt är snyggt här jag kan inte säga det mer liksom uppstyrt att allt är snyggt. <laughs> Sen är det ju vilka scener som faller än mer eller mindre på läppen. Ja, självklart. Och jag har väl en tendens att föredra sekvenserna som har med Disney-figurer att göra just därför att jag har en lite varmare relation till Disney-figurer än, mm. än Warner Bros. Mm. Och inget illa om dem, verkligen inte. där är många jätteroliga. Jag älskar exempelvis för att nämna en bland många gråben och julben är ju mm. oh, det är så himla mm. härligt. Klassiskt. Mm. Jag, kan, jag kan nästan vara lite tvärtom istället där. För jag, jag såg så otroligt mycket av just Warner Bros när jag var liten. så att Därför tyckte jag det var ännu roligare att se deras ansikten dyka upp på nytt i den här filmen nu när jag såg om den. En Disneys Gamla nunnor. Förrädare. <skratt> Nej, men skämt och sidor. Det är ju en smaksak, och det ena lyckligtvis förtar ju inte det andra. Nej. För de figurerna som då är kända sen tidigare de är ju där för att höja stämningen. De driver mm. ju inte handlingen på samma sätt. Mm, nej. Där har de ju hittat på helt nya figurer för, för filmens skull. Mm. Och på tal om att hitta på helt nytt så uh, Toontown som vi har uh, <laughs> antytt. Ja, spara till sist. <laughs> där har vi en galen plats alltså. Mm. Yes. Igen. <laughs> ja, för där är det ju som vi har nämnt. Alltså de här reglerna som gäller, de är ju helt på väggarna mer eller mindre, alltså det är ju en av de tecknade reglerna som gäller mer eller mindre, vi är fortfarande dödliga i den här världen, men vi kan ändå utsättas för ett och annat ja, exakt jag tänker på den här scenen i hissen där ja, Eddie just. först pressas ihop och sen mm. fastnar i taket Mm. Och det var väl någonting som jag kunde känna var för mycket. Inte taket, för då, då ser han ändå ut som en eh, människa. Men när han pressas ihop och bara är en... ja eh... som en pöl nästan. Ja, för det är det jag inte gillar i, i nyare tolkningar. Där, där människorna börjar agera som seriefigurer. Och tänjer mm, och, och sträcker och böjer och har sig. Visst att de är i det här universumet. I alla fall i Roger Rabbit's så är det ju inte i, i de andra filmerna vilket gör det ännu värre i mina ögon men jag tycker att de drar det lite för långt där mm. Jag hade accepterat att han kunde åka i en hiss som åker mycket fortare än vad en hiss ska kunna åka och att han därför pressas ner på golvet ja, Men låt han då bara ligga och kan inte röra mm. sig mm. Och för det, det blir lite för mycket mm. jag förstår att de vill liksom understryka det här är Toontown ja, visst. Mm. men det är för mycket ja, speciellt eftersom det är den enda gången som det faktiskt händer en sån grej som jag kan komma ihåg att han faktiskt då blir alltså att han blir fysiskt på något sätt omgjord, mm. så att säga påverkad, sen i övrigt så är det ju bara att han flyger lite kors och tvärs och sådär men, men det händer ju ingenting lika extremt han ser inte ut som en seriefigur, men just där gör han verkligen det. Och så alltså ser man ju bilar som har krockat och sånt i Toontown. Och en, en mänsklig bil så att säga. Ja, det var kanske fel ord, för den är ju inte människa. Men en av våra bilar blir ju total kvävdade av att köra en kull och ha sig. Ja. Medan en Toontown bil, där kan man egentligen bara gå ut och blåsa i avgasröret så pumpas <laughs> så den går upp. det igång. Ja, visst. Blåser upp som en ballong bara. Men äh, det, det är väl det enda jag kan tycka är en, en riktig såt här ähm, felsteg. Mm. Och jag förstår, det är gjort för komisk effekt. Vi ska inte bry oss om scenen, vi ska bara skratta åt den. Mm. Men vi bryter ju lite lagarna som vi redan har lagt upp. Mm. Och det är väl där som filmen tappar logiken, så att säga. Mm. Mm. Sen att han kan använda Toontowns logik till att äh, han blir jagad, till exempel. Och river loss äh, de här... Äh, vita linjerna i gatan och ja, slänger precis. in det mot en vägg. Ja. Och tonen kan inte sluta springa längs gatan och springa rätt in i väggen. Mm. För det är ju dit vägen helt plötsligt går. Det är ju jätteroligt. Ja visst, det köper jag rakt av. Jo, för då är det ju tonen som, som både gör beteendet och råkar illa ut. <laughs> mm, mm. Men trots hur trevligt vi har det här i Tontown så kanske vi bör ta och sammanfatta vad vi egentligen har för åsikter och tankar kring filmen Ja, vi måste väl det Här var ju så trevligt, jag vill stanna Nej, det vill jag inte, jag kan få en stekpanna i huvudet när som helst <laughs> Sant, det finns många risker i den här staden så att... mm. Men hur känner du för den här filmen? Ja, jag tycker att den är en extremt trevlig symbios av just eh, tecknat och tokeri och eh, vanlig eh, ja, filmdramatik Mm. Den håller än idag, det är en riktigt bra familjefilm men det är också en riktigt bra bara som vuxenfilm. Mm. Det finns några otäcka partier där faktiskt som får mig att lite grann att tycka att oj, det var lite magstarkt det där. För att, med, med tanke på att det ändå är tecknade karaktärer inblandade att barn säkert kommer att vilja se den här. Mm. Så ja, överlag så är jag än idag fortfarande nöjd. Det var jättemångt. Det är länge sedan jag såg den här, så alltså vi pratade lätt 15 år sedan om inte mer mm. och det var jättekul att få se om man. Mm. Ja, då håller jag med om, jag tyckte det var ett kärt återseende mm. men det du säger om att det var otäcka scener jag tror det var vanligare tidigare och vi tittade ju på de här scenerna som barn och... Ja, visst, sant, det var inget som jag minns att jag reagerade starkt på när jag var liten, sant <laughs> Det är väl snarare att i dagens samhälle så att säga så ska vi eh, fila bort alla vässa kanter för barnen. Ja. Vi ska inte skrämma dem, de ska inte eh, bli rädda och de får mm. inte skada sig etc. Et Men eh, mm. hela världen kommer ju inte att vara så alltid. Nej, visst. Verkligen inte. Så att, eh, jag kan tycka det är, en, det är lite dumt att vara så överbeskyddande. Även när det gäller underhållning. Ja, visst, man kan bli rädd. Men då får man ju också eh, få lära sig att det här är på låsas. Ja, och hela den här filmen är ju egentligen väldigt mycket på låsas. Ja. Orkad på vars den tar på sin plats. Men som du säger, det är en vacker hybrid mellan då tecknad film och eh, en deckare mm. Och bra porträtterat i skådespeleri. Det är ju en hel del platta roller här också. Men de är platta på det här klassiska. –däckarfilmssättet mm. så att man, man köper det. Mm. det. Handlingen ger inte något sken av att vara något jättedjupt eller jättetungt. Även om det finns en hel del att gräva i. Handlingen är ändå hyfsat lättsam. Mm. Det tunga ligger hos karaktärerna snarare. Mm. och Jag tycker det är helt okej. Okay. Jag menar... <laughs> handlingen är att vi ska ta reda på vem som mördade... Den som har gått och blivit mördad. Ja, precis. Som det brukar vara i en deckare. Och, och då är det ju karaktärerna som ska vara det intressanta. Ja, liksom. absolut. Vem gjorde vad, i vilket rum och med vad. Exakt, exakt. <laughs> Fantastiska miljöer och ett fantastiskt mm. hantverk helt enkelt. Mm. Mm. Jag förstår att det är andra som har försökt att eh, återskapa både stilen och... Eh, känslan som den ger. Mm. Men ingen har ju lyckats lika väl som Semekis. Um, ja, den närmsta tänkta perfektion som vi kommer än idag. Ja, faktiskt om vi inte ska blanda in uh, datoreffekter och liknande utan vi, uh, mm. vi ska arbeta traditionellt för det är ju det mm. som är extra imponerande att det här är ju inte som vi gör idag gjort med en dator som uh, klippar och klistrar utan det här är ju uh, ett rent handverk. Ja tecknade celler ovanpå en vanlig filmruta liksom. mm. Mm. Att det är lätt att synka olika bilder och sådant idag det är en sak. Då var mm. det inte. Och det är fruktansvärt imponerande. Och med det så tackar vi så mycket för den här gången. Jag heter Daniel Arling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.